Розділ другий. Драгуни Кірка. Садиба Оглторп розкинулася на правому березі річки десь за милю на південь від Брюджотера. Серед соковитої зелені стояв сірий присадковий будинок в стилі епохи тюдорів, нижню частину його густо обвивав плющ. Під'їжджаючи через запашні сади до маєтку, який, здавалося, безтурботно дрімав на березі Парету, що й скрився в проміні ранкового сонця, Блад ніяк не вірив, що він в країні охопленій кровопролитною боротьбою. Вже на околицях Бріджуотера вони зустріли на мосту авангард стомлених, змучених утікачів з поля бою. Серед них було багато поранених, напружуючи останні сили Охоплені смертельним жахом, ці люди поспішали до міста, марно сподіваючись знайти там і захисток, і притулок. Їхні очі, сповнені втоми і страху, благально дивилися на Блада і його супутника. Кілька хрипких голосів застерегли Піта, що погоня вже близько, але той нехтуючи застереженням, безстрашно мчав курним шляхом, на якому кількість бідолашних втікачів з-під Седжмура дедалі збільшувалась. Незабаром вершники звернули збитого шляху на стежку, що перетинала росіні луки. Навіть тут вони зустрічали окремі групи цих кинутих на призволяще бідолах, що розбіглися в усі боки. Пробираючись крізь високі трави, Цікачі перелякано озирались, чекаючи, що ось усього з'являться червоні камзоли королівських драгунів, але піт і його супутник просувались на південь і вже наближалися до штаб квартири февершема. Незабаром зникли з очей усі сліди недавнього бою, вершники проїжджали повзмирні фруктові сади, дерева яких обважніли під вагою дозріваючих плодів. Надходив час виготовлення сидру. Нарешті вони зійшли з коня на вимощене плитами подвір'я, де їх зустрів засмучений і схвильований власник садиби Бейнс. У просторі кімнаті з кам'яною підлогою лікар побачив лорда Гілдоя, чорнявого молодого чоловіка з масивним підборіддям і великим носом. Лорд лежав на плетені кушетці, біля високого завішеного серпанком вікна. Щоки його були землисто-сіргові відтінку, очі заплющені, а з посинілих губів з кожним подихом злітав ледве чутний стогін. Пораненого доглядала дружина Бейнса та її гарненька дочка. Влад постояв якусь мить, мовчки розглядаючи свого пацієнта. Йому було щиро жаль, що це аристократ з таким майбутнім. Ризикував усім, можливо, навіть життям, заради чистолюбства нікчемного авантюриста. Потім лікар опустився на коліна перед пораненим, розірвав камзол, білизну, щоб оглянути рану лорда, і наказав принести воду, полотно та все інше для перев'язки. Коли через півгодини до садиби вдерлися драгуни, він ще возився з пораненим, і зовсім не звертав уваги на стук підків та грубі вигуки солдатів. Його взагалі нелегко було вивести з рівноваги, а зараз він до того ж цілком поринув у свою роботу. Але лорд, який щойно притомнів, занепокоївся, а Джеремі Піт, зовнішній вигляд якого свідчив про участь в бою, спритно сховався в шафі для одягу. Бенз теж помітно хвилювався, його дружина й дочка тремтіли від страху, і Бладу довелося їх усіх заспокоювати. «Ну, чого вам боятися?» – казав він. «Хіба ми живемо не в християнській країні? А християни ж не воюють з пораненими і з тими, хто дав їм притулок?» Блад, як бачите, ще не втратив віри в християн. Потім він підніс до губ пораненого склянку з ліками, виготовленими за його вказівками. Заспокойтеся, мій лорде, найгірше вже позаду. Але саме в цю мить, з грюкотом і брязкотом, у кімнату вдерлося чоловік 12 солдатів танжерського полку в ботфортах і червоних мундирах. Командував ними кремезний похмурий офіцер, мундир якого було гаптовано золотими позументами. Бейн закляк на місці в якійсь дивній позі, що свідчила одночасно і про його переляк, і про виклик карателям, тоді як його дружина і дочка злякано відступили. Блад, що стояв у головах лорда, поглянув через плече на непроханих гостей.